17. Я прокинувся виснажений. Почувався більш утомленим, ніж коли ліг. У скронях стукотіло, ніби випив дві каравки чорної кави. Не знав, котра година, але, судячи з положення сонця, мало бути близько полудня. Стрілки будильника підтвердили цей діагноз. Пів на першу. Я поквапом спустився, але будинок був порожній. Приготовлений сніданок, уже прохололий, чекав на мене на столі, а поряд із ним записка. «Оскаре, нам довелося поїхати до лікаря. До кінця дня не повернемося. Не забудь дати поїсти кавці. Побачимося за вечерю. Марина». Я перечитав записку, подивляючи каліграфію і водночас розкошуючи сніданком. Кавка зволів об'явитися за кілька хвилин, і я налив йому молока в миску. Того дня я не знав, чим зайнятися, вирішив сходити до інтернату, взяти дещо з одягу і сказати пані Павлі, щоб не клопоталася прибиранням моєї кімнати, бо я збираюся провести канікули з родиною. Прохідка до інтернату пішла мені на користь. Я увійшов через головні двері і попрямував до квартири пані Павли на третьому поверсі. Доня Павла була доброзичливою жінкою, в якої завжди знаходилася усмішка для вихованців. Вона вже 30 років, як була вдовою, і бозна скільки на дієті. «Я ж схильна до повноти, знаєте», – завжди казала вона. У неї ніколи не було дітей, тож і досі, маючи вже близько 65 вона прикипала очима до малят у візочках, коли ходила на ринок. Жила самотня у товаристві лише двох канарок та величезного телевізора «Зеніт», який не вимикала, аж доки державний гімн та портрети королівської родини не відправляли її спати. Шкіра у неї на руках перепалась від лугу. На розпухлі жили на ногах, було боляче дивитися. Єдина розкіш, яку вона собі дозволяла, це похід до перукарні що два тижні та журнал Привіт. Її чарувало читання про життя принцес, вона була в захваті від нарядів зірок шоу-бізнесу. Коли я постукав у її двері, Донія Павла дивилася повтор «Піренейського солов'я» з циклу музичних фільмів із «Хоселіто» в головної ролі у рамках передачі «Вечерні зустрічі». Попутно вона готувала собі порцію тостів, щедро намазаних згущеним молоком та посипаних корицею. «Вітаю, пані Павло. Вибачте, що турбую!» «Ой, Оскаре, хлопчику, хіба ж ти мене турбуєш? Проходь, проходь!» На екрані Хоселіто співав козаняткові андалузьку пісеньку під благодушним розчуленим поглядом двох національних гвардійців. Поряд із телевізором ціла колекція статуеток пересвятої діви ділила почесну вітрину зі старими світлинами її чоловіка Родольфо на брілієнтіненого і в новенькому однострої фаланги. Фаланга – ультраправа політична партія і єдина керівна з часів франкізму. Попри обожнювання покійного чоловіка, дон'я Павла була в захваті від демократії, бо, як вона казала, тепер телебачення кольорове і треба йти в ногу з епохою. Слухай, ну і Гуркіт же був попередньої ночі, правда? У теленовинах розказали про той землетрус у Колумбії, і ось маєш тут, ну, мене такий страх охопив. Не хвилюйтеся, пані Павло, Колумбія ж дуже далеко. Та то правда, але ж там теж розмовляють іспанською. Тож не знаю, я кажу, що... Не переймайтеся. Нема небезпеки. А я хотів вам сказати, щоб ви не турбувалися про мою кімнату. Я проведу Різдво з родиною. Ух ти, Оскара, яка я рада. Донья Павла знала мене майже з малечкою і була переконана, ніби все, що я робив, було правильним. Ти справді талановий, ти завжди приказувала вона. Хоч ніколи так і не пояснила, чому саме. Вона наполягала, щоб я випів склянку молока і з'їв кілька галет, власноруч нею випечених. Я послухався, хоч і не мав апетиту. Посидів трохи у неї, дивлячись фільм по телевізору і погоджуючись з усіма її коментарями. Добре жінка балакала безупину, коли мала співбесідника, тобто майже ніколи. «Дивись, який же милий був хлопчик, хіба ні?» І вона вказувала на ангелоподібного хоселіто. «Еге ж, пані Павло. «Ну, я вже маю покинути вас». Я поцілував її в щоку на прощання і пішов. Піднявся на хвилину до себе в кімнату і на швидкоруч зібрав кілька сорочок, пару штанів і чисте спіднє. Усе склав до сумки, не відволікаючись ні на секунду на якісь дрібниці. Відтак зайшов до канцелярії, де, не зморгнувши, повторив казку про свята з родиною. Вийшовши звідти, побажав собі, аби все було таким легким, як брехати». Ми мовчки вечеряли в залі з картинами. Херман був стриманий, заглиблений у себе. Іноді ми зустрічалися поглядами, і він усміхався мені чисто з увічливості. Марина водила по тарілці з супом-ложкою, ні разу не піднесши її до рота. Уся розмова звелася до дзенькання ложок по тарілках та потріскування свічок. Неважко було уявити, що лікар не повідомив добрих новин про Херманове здоров'я. Я вирішив не розпитувати про те, що й так видавалося ясним. Після вечери Херман вибачився і пішов до себе в кімнату. Він був постарілим і втомленим, як ніколи раніше. Відколи я з ним познайомився, він у вперше не глянув на портрети своєї дружини Кірстен. Щойно увійшов, Марина відсунула свій недоторкнутий суп і зітхнула. – Ти ж ложки не з'їла? – Не хочеться. – Погані новини? – Поговоримо про інше, добре? Сухо, мала невороже, перервала вона. Її різкі слова змусили мене почутися зайвим у чужому домі. Вона ніби нагадала мені, що це не моя родина, не мій дім, і проблеми ці були не моїми, хоч би як я силувався підтримувати ілюзію цього. «Вибач», – шепнула вона за мить, простягши до мене руку. «Та пусте», – збрехав я. Підвівся, аби віднести посуд на кухню. Вона залишилася за столом, мовчазна, гладячи кавку, що понявково у неї на колінах. Порався я довше, ніж треба. Мив тарілки, аж доки під холодною водою перестав руки відчувати. Коли повернувся до зали, Марина вже вийшла. Вона залишила там для мене запаленими дві свічки. Решта будинку була занурена в темряву і мовчання. Я задув свічки і вийшов у сад. По небу повільно пливли чорні хмари. Крижаний вітер розхитував дерева. Я обернувся і помітив, що вікно Марини світилося. Уявив її простягнутою на ліжку. За хвилину світло згасло. Будинок височив темний, подібний до тої руїни, в якої він мені видався у перший день. Я подумав, чи не піти мені теж лягти, але передчував, що прийде туга, а за нею й довга безсонна ніч. Тож вирішив пройтися, аби в голові розвіялося, або принаймні тіло натомилось. Ледве ступнув два кроки, як почало накрапати. Вечір був неприємний, тож вулиці спорожніли. Я засунув руки в кишені і рушив. Бродив протягом майже двох годин, та ні холод, ні дощ не змилостивились і не принесли мені в тому, якою я так прагнув. Щось крутилося мені в голові, і, що старанніше я намагався не звертати на це уваги, то відчутнішою ставала його присутність. Ноги самі принесли мене на цивінтар сар'я. По обличчях із почорнілого каменю та похилених хрестах стікали краплю дощу. За огорожею можна було розгледіти галерею примарних фігур. Волога земля тхнула мертвими квітами. Я притулився головою до град. Метал був холодний. По шкірі мені зіслизнула іржава цівка. Я вдивлявся в морок, ніби сподівався знайти в цьому місці пояснення всьому, що відбувалось, але не бачив нічого крім смерті і мовчання. Що я там робив? Якби в мене лишалося ще трохи здорового глузду, я би повернувся до будинку і проспав би безпробудно сто годин. Целебонь була найліпша ідея, що з'явилася у мене за три останні місяці. Я розвернувся і вже зібрався піти назад крізь вузький коридор киперисів. Під дощем мерехтів далекий ліхтар. Раптом його світляне коло потьмарилось. Якась темна фігура заполонила собою все». Я почув цокіт кінських копит по бруку і розглядів чорну карету, що наближалася, розриваючи завісу дощу. Дихання гагатових коней перетворювалось на примарні хмарки. На козлах видніла фігура кучера, вбраного як з іншої епохи. Я пошукав очима вздовж дороги, де б заховатися, та скрізь були голі мури. Відчув, як земля двихтить під ногами. В мене був лише один вибір – повернутися до кладовища. Промоклий і задиханий я переліз через огорожу і зістрибнув у прихисток святого місця.